Umat al-Islam, enti l-Khalida, fi duru bin Nasri, dauman ra'ida. Umat al-Islam, enti l-Khalida, fi duru bin Nasri, dauman ra'ida. Sjenjeni gosti, drage braće i sestre, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posebna čast mi je večeras da predstavim našeg večerašnjeg gosta Radi se o profesoru doktoru Šefiku Kurdiću, sinu Osmana, rođenom 6. aprila 1958. godine. Ja ću samo ukratko, prije nego što se predam znači, njemu riječ, najaviti ovaj, i, i vama spomenuti neke od bitnijih stvari vezanih za njega, kako bismo inšala znali s kime večeras ovdje mi imamo jel svoje druženje i ko je tu pred nama. Uh, profesor dr. Šefij šefi Kurdić je završio Gazinu Srbegu medresu i to stu, uh, bio je u njoj od 1973. godine do 78. godine. Znači, sada je medres trajala 5 godina. Zatim je od 78. do 85. godine završio Islamski teološki fakultet koji je se kasnije preimenovao u fakultet islamskih nauka u Sarajevo. Zatim je otišao u Tunisu i tamo je odbranio magistarski rad iz oblasti hadisa i hadijskih znanosti i to od periodu od 1986. do 1990. godine. Da bi zatim također doktorski rad isto iz oblasti hadijskih znanosti 1997. godine isto u Tunisu na univerzitetu Ezeitun. Zatim od njegovih aktivnosti koje je trenutno obavlja od 1994. godine radi kao predavač na IPF Zenica na predmetima Hadis i Dava, koji je kasnije znači, preeminovan u fakultet, uh, uh, Islamski pedagoški fakultet Zenica. Pravnije je to bila znači, akademija za one koje nisu poznati. Od 1997. godine i 98. godine radi kao gostujući profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću na predmetu Dava. Od 2001. godine radi kao gostujući profesor na fakultetu u Novom Pazaru da bi isto tako od 2006. godine i 2005. godine radio na postdiplomskom studiju na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Trenutna pozicija našeg profesora doktora jeste angažman na predmetima dave hadisa i životopisa poslanika. Objavio je knjige, i to 23 naslova, ono što sam ja došao do informacija, sigurno je nakon toga i više, jer čini se s podaci malo stariji. Uh, u podacu, znači od 2011. godine, znači u sigurno da ima više toga. I uh, objavio je također stručnih radova, eseja i drugih članaka preko 80, kako to stoji na oficijalnoj stranici Islamskog pedagogškog fakulteta u Zenici. Učestvo je na mnogim seminarima, uh, angažman njegov je poznat, inače na polju Dave. I mi smo imali priliku da čujemo mnoga njegov audio i video predavanja, A hvala Allahu, eto večera smo i dočekali da ga imamo ovdje uživo pred nama. Pa ja molim Allah subhanahu ta'ala da ovaj nas kup večeras uh, učini od blagoslednijih skupova, da nam podari inša Allah hajra u njemu, da se okoristimo od onoga što ćemo čuti od našeg uvaženog gosta profesora doktora Šefika Kurdića. Sada ja bi njemu predao riječ, barek Allah fikom. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi alemin. As-salatu wa salamu ala aša fil-mursalin, sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, rabi sadri i vesirli emri, vahla loktate min lisani, jafkahu, kavli i sadakallahu lazim. Draga i poštovana braću, assalamu alaikum. Alikum salam. Čini mi posebno zadovoljstvo što mogu večera se družiti ovdje sa vama. Molim Allah da je onda nagradi imama evo, koji me ovako predstavio i to previše i onda vi ćete očekivati nešto da pametno i kaže <laughs> koliko je on toga navraju, koliko je kazao. Međutim, volio sam da me samo spomenuo kao šefika kurdića Allahovog groba Eto koji je došlo da drugi Allahove robove, da se njima malo druži, jer ovo sve ostalo viška, tako? jer nećemo mi po se mjeriti ni sutra na suganijem danu, nego samo šta smo uradili ovde na planu Allahove vjere, je tako a ove sve titule, zadaci stolice na kojima sjedimo, sve će to ostati na ovome svijetu i ostati crvima da to oni pomalo čopaju. Ali evo, meni je drago da mogu stvarno u ovom vašem prelijepom mešidu ovdje, u ovim prelijepim prostorijama da progovorim nekoliko riječi i da naravno to bude, ako Bog, da nama utek sutra na Mizan Tereziji, na najpreciznijoj toj vagi koju Allah Želešanu je postavio, ostavio, koja će biti na sudnjem danu i koja neće izostaviti ne najmanji naš jedan potez koji smo učinili na ovome svijetu. Zato mi je drago da možemo obići ovako i ovaj džema nismo do sada bili i meni je posebno drago da možemo da svi svjedočiti sutra pred Allahom da smo mi nešto radili na njegovom planu i oni koji su slušali oni koji su, jel tako, gledali, kao ono u dovama kad se uči i onome koji je hranu pripremio i koji je dao i oni koji su jeli, jel tako, da i oni imaju koriste, ne samo oni koji pripremaju. Tako i ovdje da imaju koristi, jel tako, i Fadileta i Sevapa i oni koji slušaju i oni koji govore. Pa je prilika, evo, kada se mi sastanemo, saberemo u ime gospodara, svemira i svi nas, kada sastanemo, dakle, svi mi da možemo da progovorimo nekoliko riječi da imamo svi fajde o A to jedino ima Allahove vjeri, vjerujte. Vi gdje god sjedite na drugom mjestu i nemate veliku fajdu. Evo, gdje god mi sjednemo, sjedni u kafani i imaš li fajdu? Moraš samo platiš ono, onaj sok koji popiješ i onaj čaj i kaho, razumijete? Sjedi na drugom mjestu imaš neku fajdu. Sjedi na, na stadionu, moraš samo da gledaš. I onako malo da provedeš vrijeme, da ti prođe ono vrijeme, sat, ipo ili sat, 45 minuta sa polovremenom koliko traje utakmica. Ali ovdje, u ovim našim ovakvim sjelima, svi imamo koristi. I oni koji govore, i oni koji snimaju, i ovi koji najavljaju, i oni koji ovu tehniku pripremaju, i vi koji slušate. Dakle, svi imamo korist. Jer ovo je ta lijepa Allahova vjera. Lijepa Allahova vjera gdje se sve vrednuje. Naše sjedenje, naš dolazak, Vaš, vaše gorivo koje trošite, za njega imate fajdu, imate sutra nagradu. Vaše korake koje potrebite, što kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, kada čovjek uzme propisno abdest kada krene na nama svaki njegov korak koji podigne dizanje njegovi deređa i stepena kod Allaha, a svako spuštanje noge na zemlju je brisanje naših grijeha. I sada zamisli koliko ti izbrišeš griha dolaskom samo u džamiju ili na ova mjesta gdje se Allahova vjera firmira, gdje se Allahova vjera spominje i gdje se o njoj govori. Zato je nama čast, posebno zadovoljstvo, što mi kao vjernici nikada ne gubimo. Nikada. Jer vjernik je u takvoj reprezentaciji igra da nikada ne gubi. Kako god odigraš, ti dobijaš. Na putu slomiš nogu, ti ćeš imati nagradu od Allaha. Vratiš se kući sa svim zdravom, u leđima prav, opet imaš nagradu od Allaha Đalešanu. Dakle, vidite, vjernik nikada ne gubi. I ono što je značajno u nas u islamu jeste da je vjernik uvijek na dobitku ako je samo svjestan kao vjernik i zna kome se klanja, zna kome pada na seždu, zna kome je pokoran, znakome poslušan i odma to sve Allah Želešanu uvrednuje njegovi meneci koji to bilježe, registratori gdje je sve zabilježeno daleko preciznije i bolje nego sa ovom bilalovom kamerom i svim drugim ovim jel tako ovim tenčkim pomagalima koje mi danas koristimo. E to je ono što vjernik treba da zna i da onda sasvim slobodno može da živi na ovom svijetu. I vjernik nije bitno kako će proći. Vjernik je samo bitno gdje će doći a to jeste da on zna da ima cilj a taj cilj je Allah taj cilj je Rasulullah taj cilj je džennet taj cilj je onaj svijet i svi vjernici koji će se naći na jednom mjestu koje se zove džennet koje Allah želeštano odredio da bude prostran koliko nebesa i zemlja arduha ardu sema va ti val ard prostranstvo njegova je koliko nebesa i zemlja I u tom prostranom džennetu ne mogu lako se snaći oni koji nemaju kondiciju formu. Najbolji koji mogu da trče po džennetu, da idu od hurije do hurije, da idu od, razumijete, oni lijepi džennetski bašti, da idu od vočke do vočke i to takve vočke koja samo liči što kaže Hasan Bastri na ovu našu vočku, ali ona stotine i milione puta Lijepša, ukusnija, finija nego bila koja ona naša voćka što se kaže, kurani kerimu, vidjeli su suri, bekari kad vidimo tamo voći, rećemo isto ko na Dunjavu kroz smo imali a ma nije isto, samo liči i bolan a daleko je ljepše Kusnije, prijatnije, kao će sve biti prijatnije u dženetu nego što je na ovome svijetu. Pa što je Allah Žešanu dao blagodati na ovome svijetu, to je samo da, nas, da nam prikući onu dženetsku blagodat koju niko nije još dok učio. I moćemo je samo tamo dok učiti, osjetiti, oćutiti, doživjeti i uživati u tim blagodatima. I zato se isplati biti vjernik, ljudi moji. Vjernik se isplati biti da ne znam kakve torture na ovome svijetu podnosiš samo se isplati vjernik bit, ništa drugo jer vidite na sudnjem danu kada ovaj svijet vrzo prođe kao što udariš dlanom od dlan vidjet ćeš koliko smo mi propustili stvari pa mi koji se trudimo da budimo vjernici koji se trudimo da svoj život sprovedemo u skladu sa šelijetskim propisima mi ćemo se kajati tamo što nismo još više jebolan kada doživimo tu ljepotu za običnu malu stvar za obični badet kada nam Allah dadne prostranstva dženecka pa mi ćemo se svi zacrveniti pred svojim gospodarom i kajati što nismo još više uradili dobri stvari razumijete, mi ćemo se kajati zašto? pa zato što će nam Allah davati više nego smo mi zaslužili, zato što nas Allah voli zato što Allah voli svoje robove koji njega vole, razumijete i onda kada dođemo sutra na sudnji dan koji će to rahatluk biti i zbog tog rahatluka koji će biti vječan Je nema umiranja. I poslanik Ali selam kaže u jednom verdoslenom hadisu da će se dovesti jedan crveni oman na destinaciji i lokaciji između Dženneta i Gehennema i onda će se prerazati njegov grkljan i reći će se ovo je smrt i biće smrt prerezana, ubijana, zaklana. I onda će viknuti telal okrenće se stranicima Dženneta, stanovnici Dženneta smrti više nema. A onda će se okrenuti stanovnicima Djehennema Pa će reći stanovnici Djehennema Smrti više nema Nema smrti tamo Pa Ta oni koji su u Djehennemu Oni bi volili da dođe smrt Kako će imati tamo Torturu i kakve belaje Thumme la je mutu fiha Vala jahja U njemu, to je su Djehennemu U Djehennemskoj vatri Thumme la je mutu fiha Vala jahja Nema ni umiranja, a nema ni života. Je ne možeš umrijeti, nema tamo izvršte samobistava ko ovdje što neki rade. Nema, bez obzira kakva je tortura, nema samobistava u džahennemu. Ali nema ni života kakav je život kada ti stalno goriš. Izgori tijelo, Allah ponovo stvara novo tijelo. Izgori koža, Allah stvara novu kožu. I tamo kada malo ti ono koža dobro zagori, izgori, i malo navikniješ se, Allah ponovo stvara novu kožu. To nije život. Bezuvredno što je vječan. To nije život, to to je toj patnja ali tako je Allah odredio za one koji nisu čitav život dok su bili na ovome svijetu mogli da svate i razumiju da treba da se vrate gospodaru svemira i svih nas, Allahu gospodaru svih svjetova, jedino njemu nego se okreću u svim drugim bogovima i božanstvima koje su ljudi izmišljali i koje mi sebi u glavama na neki način projiciramo i razne kao što vidite da nas predožbe imamo u svojim glavama samo zato što nismo svjesni da svatimo da je Allah jedini gospodar i da ne može nikog gospodariti ljudima osim on i sjećate se ono kada je jedan od onih poznatija shaba Rebeji kada je došao pa kada ga je onaj perzijski vladar uvatio i kaže mu to je s pregovorima kad su bili pa daj ostavte ljudi ratovanje evo mi ćemo ono dati sve, ako trebate bogatstvo mi imamo, perzijanci bili bogata, jaka civilizacija ako treba zlata evo vam, ako bilo šta nemoj da kinjemo džaba a ova njemu Rebeji kaže to je Rustem čini mi se bio onaj vojskovođa kaže mu mi nismo došli na ovaj svijet da ubijamo ljude mi muslimani nismo došli da druge tlačimo mi nismo došli na ovaj svijet da se svađamo mi nismo došli na ovaj svijet ni zbog čega drugog nego da izvodimo ljude iz obožavanja ljudima u obožavanje Allahu Đalešan To je naš zadatak nema drugog zadatka braću moja dakle mi smo došli na ovaj svijet da izvodimo prvo sebe naravno da osvijestimo u tome i da onda druge čupamo iz tog živog blata u kome se danas ljudi nalaze na ovome svijetu, vidite ovaj svijet to ne u čitav dunjalu, sve zemlje svijeta sve nacije svijeta vidite da to sve ode, helać braću moja draga kako je poslanik Ali Salam najavio u brojnim hadisma koji negovještavaju smak svijeta i razli simptome koje Allah Želšanu naveo preko svoga poslanika Muhammed Aleyhisselama Salama u ajetima, a onda preko poslanika Aleyhisselama u raznim vjerovodosljenim hadisima koji jasno govore i najavljuju sve preznake, simptome i razne jel tako definicije koje se desiti prije samoga nastupanja smaka svijeta. Pa će evo vidite ljudi da vode ha u haos ovaj narod kompletan. Vidite, prutem mita, korupcije, nepravde, ubijanja, ratova i razni drugi sukoba koje imamo, stalo osiromašenja oni siromašni, obogaćenja oni bogati i sve ono što Allah ne voli da na se uglavnom radi ono što bi poslanik alaih salam u jednom hadisu rekao kada kaže min ešrati saati min ešrati saati el fuhšu wa tefahušu wa katijatu rahimi wa tahvinul emini wa timanul haini vidite ovo, kaže poslanik alaih salam od preznaka Smaka svijeta, kako navodi Imam El Bezzar Imam Ahmed ibn Hanbel u svome musnedu, od preznaka smaka svijeta jeste razvrat i nemoral jeste prekidanje rodbinskih odnosa, jeste tahvinul emini, kada će oni pouznani pobožni, fini bogobojazni, biti smatrani lopovima, teroristima probisvjetovima bandama i tako dalje Ua, haini, haini. ali će zato oni koji su najveći propaliteti biti smatrani nekim autoritetima to mi danas vidimo u svijetu moja draga. da oni koji nisu stanju dvije ovce da vode oni bi da sutra izgubili jednu kakvu si smotani oni vladaju svijetom danas vidjeli ste On ne može da, da, da povede bolam svoju porocu nije u stanju da je izliječi bolam ono, vladar njegov sin drugeraž, bolam nije u stanju svoga sina da sredi, a kamo li naciju da vodi i čita u svjetsku zajednicu i to je naravno, vidite došlo do poremećaja učitavome svijetu i zato kaže ovaj Rebaji mi smo došli da uvedemo narod to je da narod izvedemo iz obožavanja ljudima u obožavanje jedinog Allaha Đelešanu To je dakle naš cilj. I da izvedemo ljude min diki dunja ila seatil ahire. Da izvedemo ljude iz pjeskove dunjaluka u prostranstvo ahiresko. To je naš cilj. Razumijete? I da izvedemo ljude min zulmil etjani ila adlil islami. I da izvedemo ljude iz zuluma raznih pokreta, opcija, reduđbi, vjera, religija, ila avlil islam, pravdu islama. Zato samo je islam prevedan. Ne može druga biti, jer su sve zastomane na ljudskim opcijama. Ne može čovjek ponuditi čovjeku, jer čovjek ne zna šta nama fali. Samo Allah zna šta nama fali. Samo tačno Allah zna svakome u gram, u miligram, u dekagram zna tačno ono šta nam fali od vjere od naših razni, jel tako, društvenih obaveza i od našeg dunjalu, kad tečno zna, svi drugi, evo, pogledajte, zato su veliki filozofi, ideolozi koji god su živjeli, radili, prodefilirali ovim svijetom, nisu mogli dati odgovore na zapitanost. Evo danas, nikada nismo imali veće strušnjake u bilo kojoj oblasti. Imate li i veće strušnjake nego danas u oblasti fizike, atomske fizike, hemije, biologije, tehnologije, matematike fizike, ne znam, nabrajaj sad pedagogije, psihologije, biologije i bilo koje druge ogije, kako bi je nazvali, ima li je li ikada bilo više tih strušnjaka? A je propada. Pa ako imaš strušnjake, kako može nešto da propadne kad imaš strušnjaka? Ko imaš dobrog pilota, ne niskiraj se ti za let. Ali odkuda sad nimaš tolike pilota, a ruši nam se avion, razumijete? Imaš tolike kapetane, brodova, fol, povjerene oni nas vode u suprotnu smjeru Nešto nije u redu, razumijete? To Allah hoće da pokaže Da nema spasa, da nema izlaza Bez Allahove volje i bez kursa koji je on odredio A on je tačno kurs odredio Kako je poslanik, ali i salam, dobio zadatak da nas vodi i je jedini kapetan broda koji ovaj Dunjaluk može da izvede iz ovog svijeta iako nije živ iako nije živ sposobnije od svi ovih živi da nas izvede razumijete jer njegovo učenje ostalo i njegovo učenje ko slijedi nema šanse da zaluta veopaste ja, habe, to su bili obične beduini ljudi fini obični beduini došli od krava, ovaca, koza oni ništa nisu imali tu neku jako materijalnu kulturu kao recimo przijanci, vizartinci i drugi narodi samo je keaba bila jedini onaj materijalni neki jak što mi rekli onaj temeljit on, zgrada ništa drugo oni nisu imali to bile kućice od čerpiča ljudi moji od blata bam. oni bili od deva došli od ovaca obični onako ljudi skromni pa su napravili takav podiv koji se niš nije ponovio Naume su je to za koji Allah rekao kuntum khayra ummatin uhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna lil munkar wa tu'minuna billah. Vi ste najbolji narod koji se ikad pojavio na zemlji. I svi mufesiri tumače da je to prva generacija muslimana kao kompletno to društvo, ali i pojedinci među nama koji budu sjedili tu prvu generaciju muslimana ili budu radili kako oni budu radili dakle na njih se odnosi taj epitet tako da mi možemo reći slobodno ništa mi ne možemo zaostajati onaj iza shaba kad su oni mogli obični čobani od ovaca da postignu takve rezultate šta je sa nama ah babu moj šta je sa nama koji poznajemo više jezika nego što su sahabi poznavali koji ovo vidiš obilazimo svijet više nego oni prema tome nije nam Allah zabranio pa da kaže samo će ashabi biti ti koji će voditi tu generaciju koji će biti pravi, koji će džene zarati svako od nas može u svakom vremenu i prostoru, ali ukoliko zadovolji ova tri uvjeta koje Allah žano ovde postavio kuntum hajre ummetin uhrižetlin nas vi ste najbolja generacija moja se ikako pojavila među ljudima a zašto? te murune bil marufi, evo zašto te murune bil marufi Zato što naređujete dobro, votenheuna anil munkari, i odvraćate od zla, od negativnih stvari, wa tu'minun billah, i vjerujete u Allaha jednog jedinog. I to ovdje je vjerovanje staje na treće mjesto a ono je uvijek na prvom mjestu. To vi znate. Zašto je stalo na treće mjesto? Zato ahbabu, sa vjerovanjem ti samo sebe spašavaš, a sa djelovanjem ti spašavaš druge. Zato je djelovanje stavljeno na prvo mjesto, pa tek onda vjerovanje, vidite. Te muruna bil marufi wa tnahawna 'anil munkari wa tu'minuna billah. I što god je Allah postavi u Kur'anu sve je savršeno. I nije džaba ovdje vjerovanje stavljeno na treće mjesto, zato što vjerovanjem čovjek može da bude najveći vjernik, ako ne djeluje, nastaje haos na ovom svijetu. Onaj Ovo haos koji imamo danas na ovom svijetu, ja mu odgovorno tvrdim Zahvaljujući ove dvije prve mehanizma koje nismo mi muslimani izvršili, danas je ovo u pitanju. Ne zbog vjere. Mi imamo danas veliki broj vjernika u svijetu. Ne. Nego zbog naše neadekvatnog djelovanja u životu na ovome svijetu. Jer smo mi bili daji od početka. Da se nije bilo svelo samo ranije na neke medrese ili škole ili fakultete ili samo na imane. Da smo svi bili daji od početka kako, je, kako su bili ashabi. Pa jesu ashabi bili dobio je titule neki imama pa mogli jedino oni djelovati. Svaki ashab kada se pojavio on je bio on je bio persona koja je predstavljala islam, koja je živjela islam koja je govorila islam, koja je nagovarala druge na dobra dijela, koja je stalno radila i sjavala vjeru amanirala vjeru, ona je sjijala ko reflektor gdje god dođe, razumijete? <laughs> I da sam alaih salam prevodio ljude kad bi stigao da i toliko prevede, pa vidite da oni Ašarim u Bešarina više je preveo Ebu Bekr na islam nego poslanik ali selam što jasno govori o tome čim čovjek spozna sazna vjeru dužan i odmah da je drugome prenese i da smo to imali do sada sasvim drugačiji bi svijet bio sasvim drugačiji bi svijet bio Ima naprotiv, mi smo vjerovali, uvijek je bilo ljudi koji su i bili i na džumama, i na teravijama, u svakom vremenu u prostoru, a on je sve obavio, onda polako izmigolji se i žamije, i ode fino u svojoj kući, djete nešto radi, on, da ga ne bi, eto, ome, on, on bježi u svoju sobu, kad treba da klanje, on se sakrije svog djeteta, a to on je dobar vjernik, koji dobar vjernik, što kaže poslanik, sallallahu alaihi vselem, vidjeli se, spominje se i u radu saliinu, onaj hadis. Kada je Allah Zulješanu naredio da se jedno mjesto skroz uništi i stravni sa zemljom. I onda su meleci otišli to da izvrše kad su došli vide dvojicu ljudi pobožni. Njihov amel, to je njihov rad, djelovanje, to je njihov pobožnost kako su oni imali. Kaže bio bivoke amele ne bi jin, kao da su vjerovijesnici tako su pobožni ljudi bili i bogobojazni i nemaju srca što mi kažemo bošnjaci da onaj grad polome sa zemljom vrate se Allahu, kažu Arabi mi ne možemo na dvoji su ljudi kako su pobožni, kao da su poslanici, Allah kaže vidite, prvo srušite grad na njih prvo na te pobožne ljude <laughs> razumijete kod nas je bilo obrnuto, prvo na one tamo pijanice, lopove, nemoj ti pobožnjaki je dire. Prvo na pobožne, pa onda one ostali. Jer su oni znali, a nisu drugima to dali. I ne moraš ti znati, a drugima ne dat. To je škrtost. Škrtost se u islamu ne priznaje. To je vrlo loša osobina. Svako je škrt zna Allahov vjeru, a ne prenese je dalje. Pa ako ti i ja znamo šta je vjera, kakav je to dragulj? Taj pokaži je drugima. Taj prenesi je drugima, pa ne je čuvat samo za sebe. Tu ti kao večeras da imate ovama nekog jela i pića i ovi sokova i sve jedan čuje iz grne sebi, donese i nabave i on jede i kažu a jest ova baklava mašala dobra, pa je makne. Mm, mm. Pa onda drugu, mašala i ova druga je. Mm. A ovi drugi svi je gleda, bolan idem u voda iza usta, a on nikom ne nudi, pa on opet kaže a i ova treća, još veća, pa i nju, pa četvrtu. Pa sve bi, bi rekli, vidite ovo, gde bila ovo, ja ne znam ovo, nije vidlo muslimana, sve mu nikom ni drugom ne da. Tako ti isto sa vjerom, braću moja draga. Ako znamo da je vjera slatka, fina, dobra, kvalitetna, originalna, vrijedna... Pa ona se i drugima daje, vola. ne samo da ti je trošiš, razumijete? I zato mi, muslimani, nažalost u istoriji, te smo stvari zapostavili. Po pa meni, jedan od problema i dilema ovoga svijeta je upravo što smo mi zapostavili ova prva dva elementa, vjere nije nikad nedostala, uvijek je bilo, kada je bilo najveći tortura, bilo je ljudi koji su svoju vjeru. Mažalost, nismo imali prilike da tu vjeru drugima prezentiramo i vjerujte da smo imali to kako treba, ne bi danas ovakav svijet izgledao, to je sigurno, ne bi izgledao ovaj svijet, Jeste vidjeli vi, Indonezija je najmnogoljudnija muslimanska zemlja, nije ni Saudijska Arabija, nije ni Jordan, ni Libija, ni Tunis, nego je to Indonezija, u nju nikada nije vojnička čizma ušla od muslimana, nikada niko od muslimana nije ušao ni sa puškom, niti sa sabljom. A u njoj je danas oko 250 miliona muslimana. Ko je ušao? Trgovci koju su vjeru zračili, nosili i pronosili. I koji su ljudima pojašnjavali dok trguje on njemu, već pokaže svoje osmije, svoje lije podnos, pokaže poštenje, kada mjeri ne jabuke ne baca na vagu kao kod nas na pijaci, nego fino izmjeri pa mu još dodaje jedno ili dvije jabuke, da ovaj vidi da on njega ne vara i onda normalno kad ljudi vidi da on klanja za vrijeme onaj namaza, vidi da on nešto, da ima neku vjeru novu. I oni svi onda kažu, ono domorovci koji stanovali tu, pa njega onda sigurno ta vjera, Tjera da on bude bolji da bude pošten da bude dobar pa su ljudi zbog toga prihvatali vjeru razumijete to je bio njegov način dave ja zato kaže, nije davljenje ili da ona je tako dava kao što mi smatramo samo naš govori obično mi u nas kažu ona je daja, ona ide obilazi svijet vazi ljudima Pa nije samo to dava i to je jedan od načina samo dave. Ali, ali dava je i kad ti pokažeš svojim životom, radom, dijelom, svojim primjerom nešto, razumijete? Ja svojim studentima inače predajem i da, upored hadisa kažem, nemojte vazit puno ljudima. Recimo, evo sad primjer iznosim. Ideš ti iz fakulteta fino svoju onu fasiklu pod rukicu stavio i ti sastršao predavanje, ovdje ti kući malo da odmaraš. I ono se naoblačilo a čovjek došao hud s poracom sa dječicom malom, kupi sijeno i samo što nije kiša pala. Nemoj ti njemu govori selamu aleikum, bapuć, jesi šta ima, e, ne znam, hoćeš moći pokupiti prije kiše, bogami teško je to, čovječe reći, bježbalo ne zadržavajme, čovječe, treba da pokupi se oće kiša. Nego kad najidješ, samo kaže e, selamu aleikum, brate, on um, kaže velikum selam. Kidaš sa sebe odmah onu ku bacaš onu faciklu i odma za vile grabljaš ta fataš i sinu kupiš šovjeko, razumiješ. Pa kad on vidi kako se ti njegov sin pobjeguo u čaši, odšao u disko, spustio se nisko, će jer kamo negdje oslo na drugu stranu, oni se razbježali, a ti jedini njemu pomažeš, on će onda reći, a Ah babo, si ti. Pa eto ja sam studiram na islamskom pedagoškom. A mašala I odjednom zavoli bola naš fakultet zbog tebe, bola zbog tvog mala kupnja, to je 10-15 minuta, samo prije kiše, bola, ajde malo pokupi. A onda on ma tebe zavoli, hajmo na kavu, on tebe na kavu. Pa možda i batak neki bude, čevječ i neka baklava, zadobiješ i to, razumiješ? I on tebe skrene tamo i onda svaki put kad ti naiđeš, njemu više ništa ne pomažeš. Alon, ti njemu drag, volan, ti njemu u srcu, bola, ne, to, to je islam. I on tebe taj bolji daja nego da ja dovoljim, da se respekt pozim, čovjek kupija njemu da ja tebi održim jedno predavanje u jednom hadijesu se kaže pa bi odobiti one vile po glavi čovječe to njemu se radi, osijeno ti je što njemu sad predavanje držati da to kažem Ova naša predavanja koja mi imamo, naša skupljanja, to je jedan vid samo naravno daveta. Davet se može na hiljadu načina izvršiti svojim lijepim odnosom prema komšiji, svojim lijepim pisanjem, svojom lijepom knjigom koju ti kupiš pa nekome ponudiš i daš. Ja ne znaš da li će ona njega popraviti, da li će ga izmijeniti. Mi nikad ne znamo šta će djelovati na čovjeka jer Allah upućuje na pravi put, ne mi. Ali Allah hoće preko nas da uputi. Kad ja recimo nekad određim predavanje, oni sam ni mislio da će na nekog djel Od jednog čovjeka čovjek kaže, kad si ti održao tada, e, ja sam se skroz izmijenio. Meni je srcem onda napijelo se ovoliko. Zašto? Znam da sam znači nešto, nešto uradio, razumijete. Ali kad čovjek uradi nešto što je lijepo, Allah ga nagradi bez obzira na, na, na rezultat. Ali je bitno njegov trud i njegov nijet koji onu on Ali još bolje kada imaš povratnu informaciju, pa vidiš da je to djelovalo na čovjeka. I zato smo mi dužni kao vjernici, dakle da ono što znamo, Prenesemo drugima. I to je ono što niko ne može dobiti na ome svijetu. Pazite, nema pisa, nema književnika, nema poete, nema pjesnika da može ljepšu riječ izrasti, nego onaj Allahov rob koji poziva druge u lijepu vjeru, u lijepi džednet. U menahsanu, jel tako kamlen, limen da ilallahi u amile saliham u kale, inneni minan muslimin. Kaže Allah, ko može? Pazite, vidite, Allah pita. Ko može bolju riječ reći od onoga koji poziva Allahu vjeru? Koji i vjeruje, a se ne kaulen. Min Allahi wa amila salihan. Ko i Allahu, ističe Allahu u vjeru. Emanira Allahu vjeru, afirmira Allahu vjeru, wa amila salihan, iradi dobro djelo, pa ste? ne hoće samo pričati, on ostaje Talačka što kaže naš veliki šehid Mustafa Busuladžić, rahmetullahi, koga su partizani 45. godine ubili u Sarajevu i da danas mu se mezar ne zna. Ona ilahija, ako ste slušali, ja Mustafa, ne odnosi se, mnogi misle da se odnosi na elejiselama, ne, nego je ona ilahija koju je doktor Džemaludin Latis, znači poznati pjesnik napisao, odnosi se na Mustafa Busuladžića koga su u 1931. ili 1932. godini ubili partizani samo zato što je napisao o torturi muslimana koju su činili Rusi prema njima u carskoj Rusiji i komunističkoj Rusiji 1945. godine. Zbog toga je on izgubio život i nikada mu um se trag ne zna za njegovo tijelo ni dan danas. E on kaže u jednom članku koji je napisao Hidaji 43 ili 1944. godine piše jedan tekst koji mi je ostao u sjećanju i nikad ga neću zaboraviti zove se Harmonija između riječi i dijela muhameda sallallahu alaihi wasallam on kaže da je Muhammed alaihi salam jedno govorio, drugo radio odnosno da nije njegova praksa bila utkladnjena sa njegovim riječima da nisu njegova dijela pratla njegove riječi, njegova misija ne bi trajala ni 14 godina A ona kaže od 3 i 14 stoljeća. to je uspjeh i to je ključ uspjeha našega poslanika Leisa vidite ove sve ideje prolaze komunizam ostaje ono ja dizam ja od njega nasto, sto onaj kapitalizam i on ode hela oni svi propadaju ali vidite islam ne može propasti zato što ga je objavio Allah A što ga je sproveo i praticirao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek koji nikada nije odvajao riječi od djela, djela od riječi i čovjek koji nikada nije jedno govorio drugo radio, kao što kod nas imamo, to vidimo svakom koraku svakog od nas. I zato je Allah i rekao, nije rekao sledte onoga sheiha, sledte onoga sheiha, onoga i imama, nego je rekao lekad kane lekom fi resulillahi uswatun hasana. Nedite, nijedan shehih ani mama Razumijete, braćo moja draga? Lekat kjana lekum fi resulillahi usvetun hasene. Vi u vašem poslaniku imate najbolji primjer. A mi smo dužni samo da iznosimo ono što je poslanik Ali Salam govorio. Zato što sam ja studirio na jednom mjestu. Naš ovaj dobri imam na drugom mjestu. Ona je u Medini, ona je u Meku, ona je u Moskvi. I normalno da svaki ima neki uticaj. I nekad će biti taj ružan uticaj. Pa ako bi Allah naredio da se mi slijedimo, onda ako sam ja u Moskvi bio, da viš kako ja uvrnem malo islam na onaj ruski način. Ako sam negdje u Europi, ja ga malo europiziram, razumijete, i šta onda dobiješ, onaj europizirani islam? Allah priznaje samo islam koji je on objavio. Razumijete? I zato u nas nema saudijskog islama, američkog, bosanskog, tešanskog, sarajevskog, kao što imamo pokrivanje danas u Sarajevu. Sarajevsko pokrivanje ga nazivam. Koji ne liči na pokrivanje, razumijete? Tu postane trend. I zato Allah priznaje samo islam koji je poslanik, sallallahu alaihi vselem, donio, razumijete? I nema drugoga, nema. Jer bilo koja druga netruha koja dolazi sa strane, bilo koji uticaj, on će ga promijenti, to neće biti islam koga Allah je tako poslao ljudima, nego će biti naša predođba islama i zato mi imamo stotine o predođbi islama vidjeli se kako jedni na jedan način tumače, drugi na drugi, treći na treći a da li se sve usmjerimo na ono kako je poslanik ali islam tumačio i da gledamo tačno kako on tumačio pa na isti način i mi samo to pretačemo drugima, vidjeli bi koliko bili jedinstveniji i kako bi ljudi drugačije gledali na islam ali svako unosi svoje Ona iz svog sela, ona iz svog grada, ona iz svog modernica, ona iz svog čeha, ona iz svog profesora i na kraju zadobijemo. Zato Allah ovdje kaže Lekat lekum, fi Vi u vašem poslaniku imate jel tako divan uzor i divan priver. Nije rečeno bilo kome drugom. Poslaniku. A mi svi smo samo dužni da prenosimo verodostojno ono što je poslanik Ali Islam iznio i salam, rekao. I zato mi kad Islam recimo tumačimo ili kad Islam govorimo mi možemo nekad da ne mognemo primijeniti nešto kao pojedinci, i ja, kao pojedinac i ti, bilo ko drugi, ali mi moramo Islamu reći ono š, kakav je Islam u osnovi. E sad koliko možemo mi da primijenimo, to je drugo. Jer šta je Islam? Allahova vjera i to je koncept života kompletan, program na ovome svijetu i on je jedinstven, nema nije krnja. I ne vjeruj ga krnjamo predstave. Ti njega moraš predstaviti onako kakav jeste. A koliko ja mogu primijeniti šerijata, to je nešto drugo. Ja kažem ne mogu ovaj put i onda je lakše razumjeti. Ali ali svi moramo onjemu zboriti onako kako je Allah rekao njegov poslaniku, salallahu alejhi Bez obzira ko je, kako se zove, da li ima obradu da nema obradu, da li ima ovu, ovakvu odjeću, onakvu odjeću da ima kapu, bez kape, svi moraju da ga predstave kakav jeste a sad koliko možeš da primijeniš jer je islam došao i ima svoje osnove od maksimuma odnosno minimuma do maksimuma i čovjek se nalazi tu između minimuma i maksimuma i mi ako imamo minimum to je oni pet islamski šarta ispod kojih ne možeš i šest oni imanski ali tako ispod kojih ne možeš to je minimum i muslimani mora da ispuni taj minimum a e, sve što drugo naraste u tom pogledu pa hvala Bogu razumijete sve sve bolji sve jači Ja to videli se kad kaže poslanik alejsalam kako navodi Buhari i Muslim svojim redostovnim zbirkama la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lakihi ma yuhibbu Neće vjerovati niko dok ne bude vjerovao odnosno želio svom bratu ono što želi sam sebi. Koliko nas ima da mi želimo svom bratru što želimo i sami sebi. Ali Ibni Hajar, Eskalani i brojni drugi veliki islamski učenjaci i muhadisi to na neki način pojašnjavaju. kažu la yuminu hadukum, neće niko od vas vjerovati. To jest, neće vjerovati onim maksimalnim imanom. Razumijete? Neće vjerovati onim idealnim imanom. Kao što su bile Ebu Bekr, Osman, razumijete, Alija, Omer i tako dalje, radi Allahu talanhu međma'in, Oni su vjerovali maksimalno i tz, predali se svi, Allahu totalno. I onda on dostigao gotovo onaj maksimum, razumijete? E sada, neće niko od vas biti tog maksimalnog imana dok ne bude svome bratu želio koji sebi. A mali te broje danas naći ljudi, on stvarno želi i svom bratu, svakom muslimanu, ono što i sebi. Neki čak bi volili da imaju svog brata muslimana u, na tabutu prije nego što ga vidi živo, takd koje da nastaje, a onda govore kako su vjernici. Ako želiš da dosigneš taj kvalitet imana, onda moraš da vjeruješ i da voliš svoju braću svakog odnji koji pada Allahu na seždu, da ga voliš onaj, je tako, kao što voliš sam sebe i svoje dijete i svoga e onda je to maksimum. Ali Allah zna da mi ne možemo onaj dostići uvijek taj maksimum, zato imaju neki koji su na minimumu, ali ne smiješ pod minimuma ići, makar nemoj da mrziš svog brata ima danas ljudi i muslimana, vidjeli ste, koji mrze jedan drugoga. To je problem. To znači, mi, mi smo već ispod tog minimuma koga bi morali da ispunimo. Toga se treba čuvat, braću moja draga. Sve na ovoj skali, među minimum i maksimuma našeg imana, mi možemo se krijećemo. A ne smijemo se spuštati ispod te stepenice minimuma kao što ima danas muslimana, pa svoga brata znaju da mrze. Bez obzira ko je, kako se zove, ako samo hade, donosi, znači da je on Allahov rob I mi moramo da ga priznamo i da kažemo, evala, ti si naš ti si naš brat vidjeli ste, imamo braću iz svojoj porodici pa ona je daleko ono fin on uči, studira zao što ne neće onaj voli malo izaš, negdje šetat ne volio ni školu, propada Ni on i blizu onog brata blan koji je marljiv ali on ti je brat, Allahu ekber pa i on ti je brat, pa ne mreš njega mrzit samo zato što on je najbolji učenik najbolji student, što neka se izvuče svim i na njim pobjegne negdje tamo on sa svojom, razumije svojim društvom pa ne mreš ga mrzit, on ti je brat mrzit li njega, ne mrzit nego samo možda nekad njegove posteljke ne voliš i onda ga vas pitati tako i svaki naš brat koji vjeruje Allahšanu on je Allahov rob treba naći našna da on ono što radi loše da popravi I zato je poslanik, ali islam, pogledajte u njegovom daveskom opusu, njegovom daveskom putu kako je ljude vraćao pravo i vjeri. Dakle, i je da oni koji su bili loši, da prema njima treba imati jedan lijep, blag, drag, fin postupak, jedan simpatičan odnos da i ne povrijedi jer je znao da su oni malo bolesni. Koje bolesnije prema njemu se malo ehvenije ponašamo. Jer ako je čovjek zdrav, recimo ti dobar, zdrav ono momčina, razumiješ i sad mi tebe smijemo ovako basiti negdje na spužbu, tamo bacimo te tri metra, samo neka dobra spužba, neće tebi ništa bi ti padneš i ponov se vratiš na noge a haj čoveka koji je polomio tri rebra osam, ne znam, tamo neki kosti haj njega baci tako ni na spučbu ga ne smiješ baciti moraš palake uzeti pa ono neko ćebel, neki čarša pa lagano da mu ne diraš one kočice jer je hud polomljen što veći i bolesnih sve moraš biti pažljiviji a kod nas obrnuto mi najidimo čoveka griješnik opališ po njemu odmah vakavsi, nakavsi, nakav si, čafir munafik Ono čovječe, pa on je bolesnik, volam, daje malo bolesniku, priđe lijepo, pa, pa ne zna ono da zna da je bolestan, on ne bi onaj, da ti kažem, on bi se javio ljekaru, javio bi se Fendi, ali ne zna on da je u duhovno bolestan. On samo ide ljekaru kada ga nešto ušakne u ležima, jel, ako ga srce zaboli, onda on ide u ovome, hećemo u ovome fiziškom, ali on duhovno, hećemo, neće da dođe, jer ne zna on da je bolest bolestan duhovno, razumijete? Ali onaj ko prepozna mora da, da mu nađe načina, da ga na neki način ne govori, kao ono vidio se čovjek bude opsihiran, budu džini naletli i ono on je onda čovjeku da muči rukju ne može on to, jer iz njega džin progovara ne damo on e ti ga moraš nekako polako, lagano spakovat pa ga objez do nekog Jel tako učača rukije, da on njemu provuči, da je izbudac iz njega, jel tako taj pogalnu koji u njega ušao, razumijete? O tome ne moraš ti njega sad, on straduje, od njega još napadat. Nećeš da ideš, on on učaču rukije, bezobrazni će, pa još uzeti onaj, da ti je pa čovjeka udarat. A čovjek hudi, zavećen, bolam, opsihiran čovjek, džini na njega naletili. Ovo je sve... U sihirima, braće moja draga, za ne vidite, samo su ovi sihiri raznih vrsta, nisu oni sihiri koji se podmeću sa noktima kosom i onim ostalim stvarima, nego su ovi sihiri od medija koji pomalo sihire proturaju najveći, ovi vidite novinari, svjetski su najveći sihirbaz, je bolan pohnji, i njihov sihir je opasniji nego ovi sihiri i džini koji po svijetu hodaju, ovi ljudski džini su opasniji i njihov taj sihir koji oni nameću danas u ovom svijetu. I zbog toga mi moramo, dakle, O što je poslanik Ali Isalam pratio sve ljude, onoga koji je, vidite, mokrio u džami, pa ga je lije poposavitovo i odagnao od njega tu vršenje fiziološke potrebe u džami, do onog momka koji je tio da vrši blud, sjećate se, pa da Ali Isalama pravo da mu dadne, da on to može da učini. Pa Ali Isalam sebi dovodi i pita ga, kad imaš li majku, sestru, tetku, šta misliš da neko to s njima učini, a on kaže, ne do Allah, pa tako bi... I ti učinio sa nečijom majkom, nečijom sestrom, nečijom tetkom. I sad svi očekuju da će njega, ali i selam napasti, reći, vidiš ti, haramlio jedan, kakav si ti, bezbožnik ili grišnik. Ali i selam ga kaže, priđi malo pa mu stavi ruku na njegovo čelo, to znači jedno bliskost. To znači jedan očinski odnos. To znači jedan branski odnos. Sajem ruku na njegovo čelo kako pronasimam Ahmed u jednom ili hadisu i kaže: "Allahum magfir zambah, ya ja Rabbi, oprosti jeva njegovu grije koji on ti da učini. Wa tahhir qalbah, i očisti njegovo srce. Wa hassin farjah, i sačuva njegovo stidno mjesto." I onda se navodi dalje u onom hadisu, kaže nikada taj čovjek mladić nikada više nije ni pomislio na blud ni pomislio vidite nije ga ali se mi šamaru nije ga ni napadao kao griješnika Nekoga je samo malo priupitao lijepo i finom ruku svoju stavio što je ovaj mladić osjetio kao nekoga komu želi dobro a ne zlo zato braću moja draga ljudi koji čine grije nemojmo odmah napadati te ljude nego daje da vidimo gdje je uzrok tog njihovog rija. Da vidimo, da otkrijemo šta je uzrok. Nemojte odmah navalti na svijet. Jedne prilike idem sa ženom, iskaknjam prema kaknju i ženska zaustavlja kratke suknjice. Ona prst i zaustavlja. Reko ženo, da ju stanemo. A ja ćeš ovo, i kaže stati. Aha, fino, fino. I ja prođem fino i kažem, sutra Boga mi kad bude na sudnjem danu, ona uprla prst u tebe i u mene, ja se mogu pravdat, ja sam tio da stanem. Jer nisam bio sam, ona bi sela nazad, a do kaknje je 30 km, najmanje pola sata vožnje, ti bi mogla njoj takav ders održat lijepo i ona bi onda vidjela, aha, kako fino, onaj... Čiko sa bradom nju primi, on musliman, vidi se, ona u žena pokrivena, vidi se da je muslimanka, pa oni mene primiše, džaba što sam ja u suknici. oni me primiše, pa mi lijepu riječ rekoše, pa zviš kako onda ona simpatičnije gleda na pokrivene ljude, ona žene, na ljude sa bradom, i odmah ti si već tu mržnju prema nju razbila, pogotovo ako je uspiješ malo još nagovoriti svojom pričom, ono je loše ovako, e, a ja kažem, gledaj, ko je nju odgajao? Možda ima oca ili majku, možda i nema. Ako ima, možda je nikada nije progovorio riječ o vjeri. A da ne govorim pokrijevanju čaviče. Ona ne zna, možda bi smile da prouči. Što i pokrijevanje traži, ona ne bi smile, ne zna, da prouči. Razumijete? Ali naš je odnos takav. Ne! Ni selama! Šta bolam? Pa mi selam širimo, bolam, selam se širi svuda. I selam treba da zavlada svuda. Gdje nema selama, daj ga ti širi ja dođem negdje dola u Australiju kad sam bio pa pored Sidneja pa pored onog mora tamo u okeana, šetam ja ako ništa učim, Allahu ekber vičem subhanallah, reko što ja znam, je li kad ovdje neko prošao pa govorio subhanallah, dojdem makar malo, onaj razumiješ te Allahove riječi tu u pa pa nek ona ide u eter bolan, nek Allah to malo, il tako od ozgo onaj tog rahmeta nek se pobaca je, ti progoviš Allahove riječi, šetam bježi bolan, čim čuje, ude bolan Čim moraš tako i čim ti govoriš tu riječ, vidite kako se stvari popravljaju. A najgore je što mi odma. mi smo jedan tabor, oni su tamo drugi tabor. Ma ne, pa svi su to Allahovi robavi. Pa što mislimo da smo mi imali takve možda rotelje ili takvo stanje ili takvog učitelja ili ili rotelja koji je pijanca, drugjeraš, majka, da bi mi bili bolji ljudi moji. Razminijete, da nije neko i nas pokrenuo, da nije Allah to tako dao. I prema tome, šta je na nama zadatak? Da mi uradimo od sebe što mi možemo. A rezultat je u Allahom rukama. I našao je da svakom priljemo i da kajemo Ahbabu. Hajde, uradi ovo. Ja danas govorio dole, jedan primjer, kad sam bio u Americi, onaj 93. godine u Santa Clara u Kaliforniji. I volazim u jednu džamiju, ogromna jedan centar, 100 metara je dug, 100 širok, to je veliki centar gdje se sabiru razni muslimani. I naš jedan drastveni radnik koji nekada završio medresu ispredora je neki čovjek stari, onako u penziji, i on je izbjegnica dola i on našu djecu uči tu jednom tjošku. Ima što on djecu negdje oko podne, za vikend vikende bio. I meni doveo mene kod 10 sati u tu džamiju da vidimo prostor, onako mi ušli kao trojica mladića ovako u galabijama, onako obučeni, spakovani, belica na glavi u galabijama i oni su ovako kunjaju uđani, umorni, vidi se on neko stigli I ja kako uđem sa njim i selam nazovemo, oni nama odvratače selam ne znaju oni, ko smo mi, i dok smo mi prolazili pričamo na bosanski, oni ustadošli i doziše nama, kažu jeste vi iz Bosne, jesmo pa kaže mi smo, poklenste vi kaže iz Mostara ama kuko stara, otkad vi iz Mostara, kad oni kaže pa evo ovdje studiramo onaj doš s roteljima izbjeglice kad nam Mostar napadnu, oni su otišli I dole smjestili u San Francisco i studiraju, su trojca negdje na fakultetima. A šta radite ovo za vikend? Vidimo, oni u Galabijama, ono, kada kaže, pa mi za vikend idemo u Davu, pet dana studiramo, subotu i nedlju, mi smo po Americi, od mjesta do mjesta. I, e, šta radite? Kao što idemo, pozivamo ljude u islam. <laughs> Razumijete? Prije rata, mali broj, ti bilo mladića koji stvarno bili, ono, svjesnimo stavu, kada ti dole dođeš, Oni pozive šta radite, kaže idemo, dođemo u park, momok sjedi, dođemo kako se šta ima, odakle se razgovaramo i onda malo okolo, sad vremena mi ga okolo pripremamo dok mi njemu malo potvorimo ono što je lijepo, razumiješ, i onda pozovemo čovek i kaže ima neko se odezove, neko nas napadne, bježi tamo što hoćete, ali kaže mi od sebe damo ono što mi možemo, mi znamo to što znamo, to što znamo, prenesemo, hoć da kad ne pogledajte, Oni su svjesni da on treba ono svoje slobondo vrijeme da iskoristi u ti hajili projektima i on nečeka da njegov imam ili neko drugi ide jer ne može imam stići realno na sve strane. Poslanik Ali Is. nije stigao, vidite gore, onaj da stigne u svata mjesta i po Siri drugim mjestima. Samo u Siri imate deset hiljada kabura shaba Dakle, on ostavio svoje kosti, šireći vjeru, dolazeći, trgujući, ali govoreći ljudima o vjeru, ili je išao u davu, isprovodio lavu, razumijete, riješ, pa enoti, ono Ebu Zemayl Belevi, koji je bio hađin poslanika, ali i selam, koji je puštao krv, enoga, u Kajrevanu, Tunisu. Tamo ima neki mauzole i na njim napravliko muslimani odmah nešto izgrade, prave parade, na žene koje ne mogu u dolaze tu pa onda obilaze to ko neko svetilišta. To je u stvari kabur jednog velikih ashaba koji ostavi svoje kosti u sjevernoj Africi, molim vas lijepo, to je kilometara, hiljade kilometara od Medine, oni su odsli da šire Allahovu vjeru. Kad sam vidio ove momke stvarno, onda sam vidio da u nama ima hajra, da ljudi, dakle, vraćaju se svojoj pravoj stvarnosti, a to je ono što Allah od nas traži, da Allah spoznamo i da druge o njemu upoznamo. To je nas zadatak. A ni ono kako smo malo prije govorili, samo vjerovanje, je samo vjerovanje, ono, kako je, to je naravno i kolonizator uvijek želio da nas trpa u džamije i u tekije i da nas gurne tamo i da ništa mi ne radimo. Mjeruj ti koliko hoćeš. Bitno je da oni Dunjavkom vladaju. A <laughs> razumijete, nije samo džamija ni tekija, šariat je kompletan život, molim, razumijete, to Allah hoće jer Allah vlada svijetom, on hoće da da mi predstavljamo njega i da budemo ambasadori njegove vjere gdje go dođemo, ne, o pogledajte, zato što mi nismo ambasadori njegove vjere, zato s drugi preuzeli, oni vode ovaj svijet. Mi ne možemo da vodimo zašto? Pa zato što nismo prihvatili ova dva prva faktora koja spominju ova ajetu, a to je te bil marufi wa tanhauna nil munkar. E idemo da širimo dobro. I danas to možemo alhamdulillah, vidite kako god oni šire zlo, mi možemo dobro. I putem televizije. Korišta imaju ove lokalne televizije. Ima ovaj evo vidiš Islama i Vajf evo bila televizija koja širi snima rastura preko Facebooka preko interneta vidite Allah dao oni pripremali nešto da to bude samo nešto što pravi razvati ne mora ali vidite kako Allah dadne pa danas mnogi ljudi su naučili brojne stvari i vjere upravo preko interneta slušajući razna predavanja razne imame, razne šejhove slušajući Kur'an i Kerim vidite kako Allah dao, ne mreš ti onaj zabraniti da se Allahova vjera širi i spominje i zato salam, kaže neće nastupiti sudni dan, smak svijeta sve Islam ne bude ušao u svaku zemlju, u svaku pokrajnu u svaki grad i u svaku kuću ko ne uđe u kuću sa jednim, recimo, pripadnikom te kuće, zato je ušao evo našim Facebookom, našim internetom i zato širite stalno ajete, hadise propise Islama ne čekiraj se ti onaj koje čistog srca Allah će njega uputiti, vidjet vi. Jer domovine je samo mala sitnica. Jer što kršćani kažu, čudni su putevi gospodni. Ono mi kod njih simpatu neka djeluje. <laughs> Kaže, čudni su putevi gospodni. To jest, mi ne znamo kada će Allah koga uputiti na pravi put. Ja sam imao prilike, evo, po svijetu, upoznat puno ljudi koji prelaze na Islam. A mene to interesira šta je njega navelo da on pređe na Islam. Razumijete, radi nas da mi im znamo kako mi možemo djelovati elda i da vidimo šta najbolje ljudima odgovara. Pa smo imali čudni čudni stvari kod ljudi zbog čega su oni prešli na islam. Recimo u Americi sam sreo jednog čovjeka podržavim Washington jednog usva koji je na islam. Ljekar, Amerikanac i ja ga baš pitan, mene interesuje šta je razlog, jer mi, naravno bio musliman, ne bio mi ništa od toga neću imati posebno, ni to on od mene što sam ja musliman, ali nisam musliman ali je za nas dobro da, da, naravno neko to privati, to je znak da, da ta vjera vrijedi jel tako da je, da je ona, za njega nešto posebno i za nas i odma bolje kad ima više ljudi koji podrže jel tako taj projekat. ja ga pitam rekaju usve molim te on je bio sam se dao da pomogne bosnon brod priprema čitav hrane i šalje za bosnu onaj preko okeana razumijete sam se mu predo tome više nego nego naši ljudi koliko se on žrtvuje pa ga ja pitam kako si ti evo prešao na islam Kaže on, ja sam, iako sam ljekar bio završio mlad, ljekar počeo da radi, imao je neku bolest koju nisu mogli da mu otkrivi lako. I poslali ga nedu veliku kliniku. I tu sam ja borabio od svoga grada daleko. Nemam roditelja, nemam nikog tu poznatog. I tu sam ja bio na toj klinici na ispitivanju nekoliko mjeseci. I bude mi dosadno, kaže, dosadno. Samo ležiš u krevetu, mlad čovjek, ali eto, mora ispitati odakle dolazi ta njegova bolest. I kaže, jedan je momak sa mnom tu ležao, ne z mamak leži i čita neke novine neke novine i malo malo ima on gdje ti novina čita pomalo, meni dosadno na, na engleskom jeziku novine, ja njega pita mogu li ja uzijet malo poslužim kož može, izvoli, izvoli gospodine i dotori mi novine, kad java novine tamo kaže neke islamski hod nema veze meni dosadno da čitam bilo šta <laughs> razumijete i ja počnem da čitam, kad tamo neki, kaže, bili nastavci koji su, kaže, prvi tekstovi koji su mene, ono, posebno dinuli, bili o Ebu Bekaru Omeru, Osmanu, Ali, prvoj četvrci Halifa, njihovoj pravednosti, islamske su novine vile, onda je neko to lijepo sročio, sredio, njihove one kvalitete postavio, kad sam ja pročitao jedan taj tekst, vidim ja to ono što nama danas treba, mi nemamo takvi ljudi, ja sam ono vidio da je to nešto posebno. Kad on drži još neki, no, mogli je uzeti ove, kaže, uzme, ja uzmem ono drugi broj. E, on njemu dolaze svake sedmice, e, opet od njega, i onda sam ja vidio da su to jedino ljudi koji vrijede i jedino onakvim životom vrijedi živjet. Kaže, pazite, samo zbog nekoliko tekstova ja sam, kaže, skroz promijenio sliku života i svijeta i rekao sam kažem ono momko, kaže ja sam musliman. Počekaj, čovječe ne može tako pa polako. Nema polako, kaže, ovo je stvar jasna. I on je iza toga, ona je kad izašao, otčao, našoj imama i prešao pred njim na islam i postao musliman i od tada on Sav se predo islamu. Hoće da kažem, mi ne znamo kad će nekoga dirnuti nešto. Ili pogledajte, recimo, ovaj jedan momak koji je studirao sa mnom tamo u Tunisu. On je tri i pol godine samo bio musliman, kad sam ga ja upoznao. Italijan jedan iz Kaljarija. Ali da vidite, on je znao Kur'ana više nego smo mi znali, studente na islamskom fakultetu. Vjerujte. On je možda trećinu, četirinu Kur'ana znao na pamet. Tri i pol godine samo musliman a vrlo je tiško izgovarao harfove on kad ono to hoće da kade šajtani ono pa jib, mi idemo ulicom i on mora stati, onda on, on, stane pa fino se, zastane mi idemo, zastane i onda malo se propne i kaže pa ono, to kad ga odozgo ozgo zvekne, razumijete <laughs> toliko je tiško izgovarao ali možete misto naučio Kur'ana Pa on, onaj, sve od suri, a za, pa nadalje sve do, kula uz brebinasi, on to znao na i to tako, tako tešno, jako je teško izgovarao harfove. I sada, kad družaj sa njim, ja njega pitam, Ahmed je uzio sebe ime, pitam ga, recimo onako razlog da vidim šta ono čovjeka navodi, da i mi znamo da mu onda možemo servirati, jel da je ono što će ga dovesti do prave istine. Kažem meni, ja sam, e, roditelji su bili italijani, bili su ljekari i on je bio jedno vrijeme u nekim zemljama, bio u jednoj arapskoj zemlji i onda su ga prebacili u Johannesburg, njegove roditelje da budu ljekari dole. I oni su bili ljekari ja sam opisao dva fakulteta u Johannesburgu u Južnoafričkoj republici dole ima negdje milion, dva miliona muslimana svega, ali velika je država kao što znate, i kaže ja sam došao u Johannesburg, ima je tu i nešto muslimana je bilo, nije puno i kaže počet sam sudirat upisao sam dva fakulteta, i pravo i književnost, i na tom fakultetu sad, kako sam ono volio malo i muziku i ono čujem neka muzika nešto pjeva tamo neka kao pjevač, ispominje neku riječ Sufi, Sufi a na engleskom pjesma ja ne znam šta je sufi i pita mojeg jednog muslimana on, kolega, ali nije, znao da je musliman pitaš, znaš ti šta znače ova riječ on engleski kaže, odlično govorim ali ova sufi mi nepoznata riječ a ovaj se potrefio musliman i kaže njemu sufi, pa to ti je kao da je pobožnjak jedan u islamu koji se naziva sufija. sufi sufi kaže, a šta je to, šta je to daj mi malo pob... ovaj bio mudrac neki mlad mamaka, bio mudar Kaže, slušaj, ja te ne mogu dobro pojasniti jer to se termini teški, to samo može šeji koji dobro to poznaje. poznaju. Ali inače, momak uvijek bio ono radoznao, hoće da ispita. Pa kada daj mi nekoga da vidim da mi to pojasni, kaže, ima šeji u islamskom centru dole jedan veliki halim, otiđi do njega, on je tako ljubavno, neće tebi odmah pojasniti. I ovaj se zaputi odmah za fakulteta, ovom šejih u dole. I, kario ja sam tako kršćanta i ta međutim čuo sam u pjesmi turi sufi. I sad on vidi, vidi taj šej da ovaj se interesuje za islam jer smo mi preterali ljuds vremenom. Nismo ništa. Ima efendija ti govori na vrijeme presijecaj. <laughs> Samo da ovo ispričam. Naravno i gledajte sad kad je onaj otišao dole, ovaj šej je vidio da njega to interesira i šej je rekao bujnom nema problema, izvoli uvede ga u kancelariju. Naručimo čaj ili sok ili nešto i kaže onda meni počeo da govori on je 40 minuta meni govorio o tome ali on govorio o islamu o tim kretanjima malo kad je, kad je bilo neizanimljivije on meni kaže halali, kaže mladiću ja imam neke obaveza, moram sad raditi a ti slomo da bujnom opet i meni dođi kad budeš eto, ono, želio Jo, kaže želim ima sutra opet <laughs> ja sutra opet da mi joj dočujem da nešto onako kad je vidim a inače se uvijek interesiraju za nešto i ponove ja dođem on mene opet 40-50 minuta kada je najzanimljiviji meni on meni kaže mladiću, ali ali ja imam još neki obaveza i ode i ja sam tako dolazio danima i nije prošlo ne znam koliko dana ja stek video vidio bolan pa to je to što ja tražim a kaže on meni ja sam živio tamo, živio u Italiji živio dole u Južnoj Afričkoj Republici kaže i odlazio par puta u crkvu, kaže kad god uođem, nikako ne mogu da me, da me zadovolje, nema ne osjetim da me hrane fali mi u životu nešto, ni, u crkvu ne mogu dobiti, ne mogu na utakmici, ne mogu na koncertu, nešto fali mi ali ja nisam znao šta mi fali kad sam ja prvi put sa višejhom sjevao dole u Johannesburgu Islamskoj centru odmah sam ja vidio, to mi fali Zato sam ja dolazio onda danima. I nije prošlo par dana, kaže ej, ja hoću da pređem na islam. E, kaže mladić, ne ide to tako. Nemreš ti, pređi, pa opet iz islama. Nego ti se utvrdi, dobro, ka se utvrdiš, zauzmiješ stav, nije tri koraka naprijed, sedam nazad. Nego kada na jedna napraviš, da ga napraviš. I onda je literaturu na engleskom tamo. Ja sam dolazio, jedno godinu dana ga on ovako vodio i onda onakon toga še haditi zgovor. I stvarno, rijetko sam sreo ljude jer su nako bili u vjeri, u jaki u temeni, kao što je bio Ahmed iz Italije. Hoće da kažem, vidite, nekad riječ jedna obična, kad Allah hoće nekoga da uputi, jedna riječ, eto, koje, koja je spomenuta, što mi je rekli onako, pa što nije ništa posebno. Ali vidite, čovjeka ne vede, kad Allah hoće nekoga da uputi, Ono da nebila neku riječ, ubud nešto drugo, tebe da sretnem ja, kad bi ja tebe srevo i ti mene, jel tako? Ali Allah hoće upravo to da te uputi preko neko. Allah želi preko nas da uputi čovjeka, jer Allah je mogao sve ljude, kao što znate, on je svemoćan, sve da uputi odjednom, samo ih daje u srce da im ubaci. I ti odjedna muslima, svi, razumijete. I oni današnji ubice i lopavi, svi odjedna da pošnu šalit, izgovarati i onda da ovde Austrijom, Njemačkom, ne znam, Italijom da krenu šehadet i da to puca od šehadeta i tek bira. Ali Allah hoće da mi zaradimo taj sevap, pa da preko nas dođe ta riješ do njega. I zato poslanik Ali Isalam kaže da jednog čovjeka, tvojim sebefom, da Allah jednog čovjeka uputi na pravi put bolje ti nego min homuri njami, bolje ti nego krdo crveni, oni najskuplji deva a imam taberani prenosi jedan hadis kome se kaže la'n jehdi allahu bike ređulan vahidan hajru leke mimma tale'at ale hi šemsu voga da Allah preko tebe uputi jednog čovjeka bolje ti nego sve što obasija sunce od istoka do zapada samo jedno Samo jednog. I vidi se u životu, ti dojiš čovjekom malo razgovaraš, posle i on krene u džamiju. Ti si najveći biznismen što postoje na Dunjaluku. Nema veći čovjeka koji je više od tebe ako samo jednog čovjeka doveo ovde u džamiju, koji je iz lutanja i dalaleta došao na pravi put. Zato se isplati biti braći moj musliman, zato se isplati biti dajer, zato se isplati biti tregao se na Allahovom putu zato što Allah nagrađuje više nego svi drugi ti dođe ovde radim tebi da ne hilad eura pala kad bala samo jednog malo pripremiš i dobijaš sve banke svijeta sve valute svijeta sve France, sve bolan ranije šilinge ovdje što su bili ili ove sad eure i sve moguće banke sve moguće korporacije što imaju vrijednosti ne mogu isplati što ti dobiješ samo sa jednim tim potezom Zato braćo moja draga isplati se. Primerom pokaze drugima, isplati se kigu modnijeti dati, isplati se CD-u fino kupiti tamo pa mu dati 1 euro, pola eura, pola, pa nije to ništa. Snimi, daj mu nešto, mi ne znamo kada će čovjeke nešto da zahvati. I evo da završim sad i primjeram u Danskoj sam bio tri puta. Prvi put kad sam bio tamo, dođe jedan čovjek i kaže meni doktore, ova kaže počeo da klanja zbog tebe. Ako će zbog mu ne počekao, ja prvi put u Danskoj, čovjeka nikad u životu nisam vidio. Zekao, kako, otkuda? Kažu, one trake snimali negdje u Zenci, prenijeli gor, presnimili, dali njemu, on taksista bio, izbjeglica iz Bosne, nije nikad ni vjerovao, ni tišao u džamiju. I ovi momci kažu, ne malo posluša je ovo predavanje. Ovi kaže, šta, šta je to, pjesma, kažemo, jok. Ma, ako nije pjesmanost od mene. Ma, kažem, predavanje, ma nemoj mi to, vjersko predavanje, obježite to odmene. Ama, kaže, vidjet ćeš malo samo ovom nije to baš ona obična, vidjet ćeš malo. I malo ga nagovori, kter, baci, kada ti slobodno, kada presušaš, baci tu kasetu iz auta, nije problem. I on je stavio i kaže, kada sam prvi put stavio, ja dok je nisam napamjetno učio, nisam je vadio iz, iz kastofona u svom taksiju kada je vozio onaj narad. I od tada sam odmah tražio od Mihaja, tražio nekog da me nauči, i naučio da klanja i svaki vakas klanja, vidite. I sad, pazi, ti ne znaš na koga si ti djelovao svojom knjigom, svojim predavanjem, onim CD-om koji si ti njemu dao, slušao ti predavača i dao CD njemu. Razumijete? I sve dok on bude, ako se promijeni on, pa bude djelovo na svoju djecu, pa sve ono što imaju oni hajra i dobra, tebi ide na tvoj žiru račun, na se ništa ne umanjuje. To je naš Allah koji tako nagrađuje Ibulan. Ništa se tebi ne umanju, braće moja draga. Vidite? Ti uradiš jedno, ti ne znaš da je to bilo i zato je dobro dobro dijelo proširiti, a zato je opasno neku novotari uvesti, jer kaže Hasan el Basri za novotariju nema pokajanja, jer ti nekome kad nešto daš to nije u redu, pa on to nauči, a smatra da je to vjera, ono ode u Ameriku dole, ti ne znaš da je Ameriku, ne znaš je li živi ili mrtav, on dobio sina, on njemu prenese onaj bidat koji se mu ti spomenu pa on nauči svoje dijete, njegove odjete, prenese tetke, tetka prenese dajđi, dajđa onome tamo u Australiju, i oni su proširili ono što nije od pravog islama, zato je opasno i ti se pokaješ od tog bidata i nečega što se kao grije, kao na otariju nisi znao, nisi ti znao ti se vratiš, ali nije se onaj vratio i sad njemu ide grije, ide i tebi što se ga ti uputio zato obraću moja draga otaračuna od odakle uzimate vjeru jer vera je samo Allahova nema stotinu vjera, jedna je vjera inna dina inda Allah ili islam kod Allah jedini din koji je fin je islam, nema drugog a on se samo može predstavljati onakav kakav jeste ne kako se nama pričinjava i zbog je vrlo bitno da mi djela koja čitamo da budu utemeljena i na kraju, evo, ja nisam mislil, evo, tamo dođe prilično lijepa onaj prilika da kaže mi, evo, završavamo onaj kompletnog muslima u osam tomova I ovih mjeseci, za dva, tri mjeseca treba kovo da izađe i štampe. I zato vam toplo poporučujem i tu knjigu koja ima hadise koji svi vjerovostojni, zatim prijevod hadisa i komentare naše najveće uleme od početka islama do danas. Biće u njoj naravno razjašnjeni ti hadisi pa da onda uzmemo vjeru stvarno iz Koranike Rima od Buhari, od muslima, odovi naših velikana koji su vodili računa da ono što je stvarni islam koji dolazi od Allah njegovog Rasulullah, da ga mi proširimo i na taj način, na neki način sebi omogućiti da spoznamo pravu istinu i prave stvari i da ne lutamo u našemu životu na ovome svijetu. Evo bilo mi je posebno drago, joj zahvaljujem uh, vašem imam vašem džemalskom odboru ovoj vašoj lijepoj omladini i našem Isake Fendi Ametoviću koji je evo, organizirao malo i ovaj naš dolazak i koordinirao i on je stalno vidim pokretu, sad je u Meku, sad je u Medini jesu ljudi fini sad nema gdje ga nema ja gledam, ona iz, puno toga organizuje, vidim veliki hajčini, pa molimo Laša da ga nagradi pa to je bio možda uzdrav da mi malo ovdje dođimo i eto molimo Laša da nagradi sve vas koji ste ovako lijepo, pažnjivo slušali i da nam ovo bude ako Bog da naše jedno dobro djelo na sudnjem danu koje će nam pomoći da se sačuvamo od džehennemske vatre ako Bog da inša u ta'ala svi zajedno uđemo Allahov rahmet njegovu makfiretiju, njegovu džennetekulu Kavli, hazavu, astakfirullah, ali i wa lekom wa sallallahu ala sejidina Muhammedin wa alihi wa sahbe ježmejni wa salamu اتعشقها امرتيت لي حالي تشاركني في السهر اتعشق مثل الربع والشجا فتهدي الضياء الها يا قمر اتعشقها امرتيت لي فاجئت تشاركني في السهر أعزك أني مقيم الرحال فسيح الخيال